сделал двадцать девятый. Ветступництво. Ми просиділи так осеньку ніч, статуї, жаху й скорботи, а Аліса так і не повернулася. Ми всі вже дійшли до краю, ошаленіли настільки, що просто позастигали. Карлайл заледве міг ворушити вустами, щоб усе пояснити Джейкобові. У переказі все видавалося навіть гіршим. Навіть Емет по тому застиг і вже не рухався». І тільки коли зійшло сонце, і я збагнула, що незабаром Ренесме почне сонно ворушитися під моїми долонями, я подумала, а що ж затримало Алісу так надовго? Я сподівалася дізнатися хоч щось, перш ніж мені доведеться наразитися на дочину цікавість, отримати хоч якісь відповіді, дістати хоч малесеньку надію, щоб я мала здатність всміхатися і приховувати правду, аби не налякати її. Я відчувала, що обличчя моє перетворилося на застиглу маску. Вона не сходила з нього всеньку ніч. Я не була впевнена, що не втратила здатності всміхатися. Джейкоб хропів у кутку. Гора хутра на підлозі, яка неспокійно крутиться уві вісні. Сем уже все знав. Вовкулаки готувалися до того, що невідворотно наближалося. Хоча ця підготовка нічого не змінить. Вони всі загинуть разом із родинами. Сонце прорвалося крізь вікна, що гляділи у двір, і осяяло Едвардову шкіру. Мої очі не відривалися від його, відтоді, як пішла Аліса. Ми всю ніч невідривно дивилися одне на одного. Зіницями вбирали те, без чого не зможемо жити, втративши. Дивилися на другу свою половинку. Я побачила, власне, відзеркалення в його зболених очах, коли сонце діткнулося моєї шкіри. Його брови ледь помітно врухнулися, потім в уста. Аліса, вимовив він. Голос його прозвучав, як тріск криги, коли вона тане. Всі ми трошки здригнулися, трошки обм'якли. Нарешті ворухнулися. Довгенько її не було. Пробурмотіла Розалія здивовано. Де ж вона могла подітися? Докинув Емет, роблячи крок до дверей. Есме поклала долоню Розі на руку. Ми ж не хочемо наполухати. Вона ще ніколи так надовго не щезала. Зауважив Едвард. Нова турбота перекосила маску, на яку перетворилося його обличчя. Зненацька риси його ожили, очі розширилися від нового жахіття. Паніка з новою силою оволоділа ним. Карлейле, ти ж не думаєш, що вони зробили хід випередження? В Аліси була б змога побачити, що вони когось вислали по неї. Перед моїм внутрішнім зором постало обличчя Аро з напівпрозорою шкірою. Того Аро, який зазирнув до глибин Алісиної душі, який дізнався про все, на що вона здатна. Емет висварився так голосно, що Джейкоб підхопився на ноги й загарчав. На дворі відгукнулося гарчання його з граї. А моя родина метушилася так стрімко, що їхні силуети видавалися розмитими. Зуставайся з Ренесме! Заверещала я до Джейкоба, вилітаючи з дверей. Я й досі була дужчою за всіх і перетворила свою силу у швидкість. У три стрибки я обігнала Есме, а ще за кілька кроків і Розалію. «Я мчала крізь густий ліс, поки не опинилася поруч із Едвардом та Карлайлом». «Може, вони захопили її зненацька?» запитав Карлайл рівним голосом, наче він стояв спокійно, а не гнав щодуху через ліс. «Не уявляю, як», – відповів Едвард. «Алеаро знає про неї більше, ніж будь-хто. Більше, навіть, ніж я». «Це пастка?» – загукав Емет ззаду. «Можливо», – мовив Едвард. «Тут нема жодних запахів, окрім сліду Аліси та Джаспера». Куди вони подалися? Слід Аліси та Джаспера робив велику петлю. Спершу від будинку він прямував на схід, на тому боці річки повертав на північ, а за кілька миль знову повертав на захід. Ми вдруге перетнули річку. Всі в шістьох перестрибнули за секунду. Едвард вів вперед. Він був цілковито зосереджений. Ти віднайшов запах? Заздалегідь загукала Есме. Ще перш ніж ми подолали річку вдруге. Вона бігла останньою на лівому фланзі нашого мисливського загону. Вона вказала жестом на південний схід. «Не відхиляйтеся від головного сліду. Ми майже на кордоні з квілеутами», — різко мовив Едвард. «Тримайтеся разом. Шукайте, куди вони повернули — на північ чи на південь». Я не настільки добре знала всі пункти угоди, як решта, але вчула запах вовку лак, який легенький бриз приніс зі сходу. Едвард і Карлайл звичкою трохи стишили біг. І я бачила, як вони поводять головами з боку в бік, шукаючи, де ж зверне слід. Та раптом вовчий запах посилився, і Едвардова голова сіпнулася вгору. Він нагло зупинився. Всі ми теж стали як окупані. «Семе?» – рівним голосом покликав Едвард. «Що сталося?» Сем вийшов із-за дерев за кількасот кроків від нас. Він швидко простував до нас у своїй людській подобі. А оба нього бігло двоє великих вовків. Пол і Джаред Довгенько довелося чекати, поки Сем до нас наблизиться Від повільності його людської ходи мені уривався терпець Я не хотіла, щоб у мене був час міркувати, що саме могло статися Я прагнула руху, прагнула дії Хотіла пригорнути Алісу обома руками Знати напевно, що вона в безпеці Я побачила, як побіліло Едвардове обличчя, коли він прочитав Семові думки Але Сем не звертав на нього уваги він дивився просто на Карлейла. Сем зупинився і заговорив. Відразу по півночі Аліса та Джаспер з'явилися на цьому місці і попросили дозволу перетнути нашу землю, щоб дістатися океану. Я дав дозвіл і провів їх до узбережжя особисто. Вони миттю пірнули у воду і більше не поверталися. Поки ми йшли разом, Аліса попросила мене про одну надзвичайно важливу послугу. «Нічого не казати Джейкобові про те, що ми бачилися тут, допоки я не побалакаю з вами». Отож, я мав дочекатися вас тут, бо ви прийдете її шукати і передати вам оцю записку. Вона просила коритися її волі, так, ніби всі наші життя від цього залежать. Семове обличчя було похмурим. Він простягнув нам згорнений аркуш паперу із чорним друкованим текстом. Це була сторінка з книжки. І поки Карлайл розгортав записку, мої гострозорі очі вже читали друкований текст. На тому боці аркуша, що я могла бачити... Були вихідні дані на книжку «Венеціанський купець Шекспіра». А щойно Карлейл цілком розгорнув аркуш, до мене долинув мій власний запах. Я збагнула, що папірчик видерли із моєї книжки. Я забрала до нашого нового будиночка дещо зі своїх речей від Чарлі. Нормальний одяг, всі матерені листи, улюблені книжки. Зачитане зібрання творів Шекспіра в м'якій палітурці ще вчора зранку стояло на книжковій полиці в нашому будиночку». Аліса вирішила нас покинути. Прошепотів Карлейл. «Що?» – зойкнула Розалія. Карлейл перевернув аркуш, щоб ми всі могли прочитати записку. «Не шукайте нас. Не можна гайти часу. Пам'ятайте. Таня, Шуван, Амун, Алістер і всі кочівники, яких ви зможете знайти. Дорогою ми пошукаємо Пітера та Шарлотту. Нам дуже прикро, що доводиться полишати вас у такий спосіб». Без слова прощання чи пояснення, але це єдиний можливий вихід. Ми вас любимо. Ми застигли, запала цілковита тиша, чути було тільки серцебиття вовків та їхнє дихання. Мабуть, і думки їхні теж голосно лунали, бо Едвард заворушився першим, заговоривши у відповідь на те, що прочитав у самовій голові. Так, ситуація вельми небезпечна, така небезпечна, що ти б покинув свою родину. Вголос запитав Сем осудливим тоном. Було очевидно, що він не читав Алісиної записки, перш ніж віддати її нам. Зараз він мав вельми засмучений вигляд, наче шкодував, що послухався Алісу. Едвардове обличчя було напруженим. Мабуть, Семові воно здавалося лютим або зверхнім, але я бачила у різких зморшках сліди болю. «Ми не знаємо, що вона побачила», – мовив Едвард. «Аліса не тільки небезсердечна, вона й не небоягузлива». «Просто в неї більше інформації, ніж у нас. Але ми б ніколи!» Почав був Сем. «У нас не такі тісні родинні зв'язки, як у вас!» Рявкнув Едвард. «Ми всі маємо свободу волі!» Семове підборіддя задерлося вгору, а очі зненацька зробилися цілковито чорними. «Але вам слід зважити на застереження!» Вів далі Едвард. «Вам не варто втручатися в цю справу. Ви можете уникнути того, що бачила Аліса!» Сем похмуро всміхнувся. «Ми ніколи не тікаємо!» Позаду нього пирхнув Пол. «Не слід через гордощі наражати свою родину на смерть!» Тихо втрутився Карлайл. Сем подивився на Карлайла, і вираз його обличчя пом'якшився. «Як вірно зауважив Едвард, у нас немає такої свободи волі, як у вас. Ренесме зараз такий самий член нашої родини, як і вашої. Джекоб не може полишити її, а ми не можемо полишити його». Очі його метнулися до Алісиної записки, а воста стиснулися в тоненьку ниточку. «Ви її не знаєте», – сказав Едвард. «А ви знаєте?», – сухо запитав Сем. Карлайл поклав Едварду руку на плече. «Синку, в нас багато справ. Яким би не було Алісине рішення, ми пошиємося в дурні, якщо не послухаємося її поради. Вертаймося додому і берімося до роботи». Едвард кивнув, але його обличчя й досі лишалося напруженим від болю. Позаду мене лунали тихі, безслізні схлипування есме. Я не уявляла, як у цьому тілі можна заплакати. Я могла хіба що безживно витріщатися. Ніяких почуттів. Усе здавалося нереальним. Наче знову по всіх цих місяцях я марила. Мені снився кошмар. «Дякую, Семе», – мовив Карлейл. «Вибачте», – відповів Сем. «Ми не мали б дозволяти їй перетинати нашу територію. Ви правильно вчинили». «Заперечив Карлайл». «Аліса вільна робити, як їй заманиться. Ми не можемо заперечити її свободу вибору». «Я завжди вважала Каленів одним цілим, нероздільною спілкою. Зненацька я пригадала, що так було не завжди. Карлайл перетворив Едварда, Есме, Розалію та Емета. Едвард перетворив мене. Ми були фізично пов'язані через кров і отруту. Я ніколи не ставила під сумнів, що Аліса та Джаспер теж були частиною родини». Наче прийомними дітьми. Насправді, Аліса була таки прийомною дитиною в родині Калинів. Вона з'явилася нізвідки, без минулого, привівши із собою Джаспера і приєдналися до вже існуючої родини. І вона, і Джаспер пізнали інше буття поза родиною Каленів. Чи насправді вона вирішила розпочати нове життя, по тому як побачила, що життя Каленів завершується? Отож ми приречені, правда ж? Нема жодної надії. Ні промінчика, ні тіні, яка б переконала Алісу, що на нашому боці в неї є шанс. Зненацька ясне ранішнє повітря поважчало, потемніло, наче його фізично затьмарив наш відчай. «Я не здамся без бою», – тихо прогорчав Емет собі підніс. «Аліса сказала нам, як учинити. Отож, так ми й зробимо». Решта всі рішучо кивнули, і я збагнула, що вони ставлять своє життя на той маленький шанс, який нам залишила Аліса. Вони не збираються піддаватися без надії і чекати смерті. Так, ми всі боротимемося. А що ще нам лишається? І безперечно, до нас приєднаються інші. Бо так сказала Аліса, перш ніж подалася геть. Як ми можемо знехтувати Алісиним останнім попередженням? І вовку лаки також битимуться з нами за ренесме? Ми битимемося. «І вони битимуться. І всі ми помремо». Здається, я не відчувала такої рішучості, як решта. Аліса знала наші шанси і давала нам єдину надію, яку бачила. Проте надія ця була заслабкою, щоб вона сама зробила на неї ставку. Я вже почувалася переможеною, коли обернулася спиною під сердитим поглядом Сема і попростувала за Карлейлом додому. Тепер ми бігли як автомати і вже не поспішали панічно». Коли ми наблизилися до річки, Есме підвела голову. Там був іще один слід, і він був свіжий. Вона кивнула вперед, туди, де намагалася привернути увагу Едварда дорогою сюди, коли ми мчали, щоб урятувати Алісу. Певно, його залишили раніше. Там була сама Аліса, без Джаспера. Понуро мовив Едвард. Обличчя Есме зморщилося, і вона кивнула. Я збочила праворуч, трошки відставши. Я була певна, що Едвард має рацію, і все ж... Зрештою, чому ця лісина записка була на аркуші саме з моєї книжки? Бело. Гукнув Едвард безбарвним голосом, поки я вагалася. Я хочу простежити цей слід. Відповіла я, внюхуючись у легенький запах Аліси, який відвертав убік від її головного сліду. Він здавався мені таким самим свіжим, хоч я й не мала в цьому особливого досвіду. Єдине, що відрізнялося... Не примішувався запах Джаспера. Едвардові золоті очі були порожніми. Либонь, він веде назад до будинку. Тоді я наздожену вас там. Спершу я гадала, що він дозволить мені піти самій, але щойно зробила кілька кроків убік, як його безживні очі спалахнули. «Я піду з тобою», – тихо мовив він. «Карлейле, зустрінемося вдома». Карлейл кивнув, і вони всі рушили вперед. Я дочекалася, коли вони зникли з виду, а тоді запитально поглянула на Едварда. «Я не міг тобі дозволити відділитися від мене», – тихо пояснив він. «Боляче навіть уявити таке». Я все втямила без жодних пояснень. Я уявила себе відділеною зараз від нього, та збагнула, що відчувала б той сам біль, хоч якою б короткою не була розлука. Так мало часу лишилися разом. Я пристягнула йому долоню, і він узяв мене за руку. Поквапмося, сказав він. «Пренес ми скоро прокинеться». Я кивнула, і ми знову побігли. Мабуть, то було безглуздя, витрачати час отдалік від Ренесме тільки через цікавість. Але записка не давала мені спокою. Якби Алісі бракувало письмового приладдя, вона б могла видряпати послання на камені чи викарбувати на стовбурі. Вона могла поцупити цілий стос паперу для нотаток у будь-якому будинку вздовж шосе. Чому вона обрала саме мою книжку? Коли дістала її? І як можна було очікувати, слід зробив велике коло, щоб триматися подалі від домівки каленів і не потрапити на очі вовку лакам у лісі, і вивів нас до нашого будиночка. Едвардові очі збентежено нахмурилися, коли він збагнув, куди саме привів нас слід. Він спробував знайти причину і промовив. Вона полишила Джаспера перечекати і повернулася сюди? Ми вже майже дісталися будиночка, і я відчула неспокій. Я раділа, що моя долоня в Едвардовій руці... Проте водночас мені здавалося, що ліпше б я прийшла сюди сама. Видерти сторінку з книжки і принести її назад до Джаспера — занадто дивна поведінка для Аліси. Мені вижалося, що в її діях закодоване якесь послання, але я його зовсім не могла збагнути. Проте ж це була моя книжка, отож і послання мало призначатися мені. Якби це було щось таке, що вона б хотіла розповісти Едвардові, хіба вона не видерла б сторінки з його книжки? «Я буквально на хвилинку», – сказала я, вивільняючи руку, коли ми наблизилися до дверей. Він наморщив чоло. «Било». «Будь ласка, 30 секунд». Я не чекала відповіді. Натомість метнулася в двері і зачинила їх по собі. Я помчала просто до книжкової полиці. Тут запах Аліси був зовсім свіжим, йому менше одного дня. Вогонь, якого я не розпалювала, гаряче палав у коминку. Я висмикнула венеціанського купця, і рвучко розгорнула його на титульній сторінці. Тут, поряд із нерівним краєм, який лишився від видертого аркуша. Попід словами венеціанський купець Вільяма Шекспіра була записка. Знижця трохи нижче було написано ім'я й адреса усієтлі. Коли за тринадцять, а не за тридцять секунд Едвард увійшов у двері, я вже спостерігала, як палає книжка. Що тут коїться било? Вона була тут. Вона видерла сторінку із моєї книжки, щоб написати на ній записку. «Навіщо?» «Я не знаю, навіщо». «Навіщо ти її палиш?» «Я... Я... Я нахмурилася, і на обличчі проступили і відчай, і біль. Я не видала, що же Ліса намагалася мені сказати, але вона чимало доклала зусиль, що про це ніхто крім мене не довідався. А я єдина особа, чиїх думок Едвард не зможе прочитати. Отож, вона воліла, щоб він нічого не дізнався, а для цього мали бути вагомі підстави. Мені здалося, що це буде доречно. «Ми не знаємо, що вона замислила», – тихо мовив Едвард. Я втупилася в полум'я. Я була єдиною в світі істотою, здатною збрехати Едвардові. Невже саме цього хотіла від мене Аліса? Це її останнє прохання? Коли ми летіли в літаку в Італію, прошепотіла я, це була не брехня, Просто такою вона ставала в цьому контексті. Коли ми мали врятувати тебе, вона збрехала Джаспрові, щоб він не вирушив за нами. Вона знала, якщо він зустрінеться з Волтурі, то помре. Вона ладна була померти сама, ніж поставити під загрозу його життя. І дозволити померти мені. І дозволити померти тобі. Едвард не відповів. У неї є свої пріоритети, сказала я. Коли я усвідомила, «Що моє послання аж ніяк не схоже на брехню, моє непорушне серце заболіло». «Я в це не вірю», – мовив Едвард. «Він сказав це не для того, щоб сперечатися зі мною. Він радше сперечався саме з собою». «Просто, може, Джаспер опинився в небезпеці. Її план спрацює для нас усіх, але якщо залишиться він, то загине. Можливо…» «Вона могла нам це розповісти. Просто відіслати його кудись». «Хіба б він згодився поїхати?» «Може, вона знову йому бреше?» «Може. Я вдала, що погоджуюся. Час вертатися додому. Нема часу. Едвард узяв мене за руку, і ми побігли. Алісана записка не додала мені надії. Якби був хоч якийсь шанс уникнути бійні, Аліса б зосталася. Я не бачила інших варіантів. Отож, мені вона давала щось інше. Не вихід. Але чого, на її думку, я потребувала? Може, шансу урятувати дещо?» «Чи було щось, що я й досі могла урятувати?» Поки нас не було, Карлайл та решта родини не сиділи, склавши руки. Ми були відсутні щонайбільше п'ять хвилин, а вони вже готувалися вирушати в дорогу. У кутку сидів Джейкоб, знову у людській подобі. Ренесма була в нього на колінах, і вдвох вони спостерігали за нами з розширеними очима. Розалія змінила шовкову тісну сукню на міцні джинси, Кросівки та цупку сорочку на гудзиках, яку туристи зазвичай вдягають у довгі походи. Есме була вдягнена схожим чином. На журнальному столику стояв глобус, але вони вже вивчили його, просто чекали на нас. Зараз атмосфера була не такою напруженою, як нещодавно. Вони почувалися ліпше, коли мали щось до роботи. Всі їхні сподівання покладалися на лісині напучування. Я поглянула на глобус і подумала, куди ж вирушимо спершу? «Ми маємо залишитися тут?» запитав Едвард, подивившись на Карлейла. У голосі його не було радості. «Аліса сказала, що нам слід показати людям Ренесме, причому показати дуже обережно», мовив Карлейла. «Отож ми відсилатимемо всіх, кого знайдемо, до вас. А ти, Едварде, найкраще впораєшся з цим мінним полем». Едвард коротко кивнув, але радості не виявляв. «Вам доведеться багато подорожувати. Ми розділимося», відповів Емет. «Ми полюватимемо на кочівників, а вам і тут буде чим зайнятися», – сказав Карлейл. «Зранку приїде Танина родина, і вони гадки не мають навіщо. По-перше, вам слід переконати їх, щоб вони не зреагували так само, як Ірина. По-друге, треба з'ясувати, що Аліса мала на увазі, кажучи про Єлизара. А наостанок треба дізнатися, чи згодяться вони лишитися свідчити на нашу користь. А щойно прибудуть інші, все почнеться спочатку». Якщо нам взагалі вдасться когось умовити приїхати, зітхнув Карлайл. Можливо, ваше завдання буде найтяжчим. Ми постараємося вернутися вам на допомогу тільки не зможемо. Карлайл на секунду поклав Едвардові руку на плече, а тоді поцілував його в чоло. Есме пригорнула на собог, а Емет на Собох штурхнув у плече. Розалія змусила себе усміхнутися до нас із Едвардом, послала повітряний поцілунок Ренесме, а до Джейкоба на прощання скривилася. «Щастий!» – побажав їм Едвард. «І вам!» – сказав Карлел. «Нам усім удача не завадить!» Я дивилася, як вони виходять за двері, шкодуючи, що сама не відчуваю тої надії, яка підтримувала їх, а ще бажаючи залишитися на одинці з комп'ютером хоча б на кілька секунд. Я мала з'ясувати, хто такий цей Джей Дженкс, що Оліса так намагалася приховати його ім'я від усіх, крім мене. Ренесме крутнулася в Джейкоба на руках і торкнулася його щоки. «Я не знаю, чи приїдуть Карлайлові приятелі. Сподіваюся на це, бо зараз нас якось зовсім мало». промурмотів Джейкоб до Ренесме. Отож, вона все знала. Ренесме чудово розуміла, що відбувається. Правило імпринтингу «Закоханий вовкулака дасть коханні все, що вона забажає» почало мене дратувати. Може, вберегти її від знання все-таки краще, ніж відповідати на її питання». І я уважно вдивилася в її обличчя. Вона не здавалася переляканою, тільки схвильованою і дуже серйозною, коли у свій мовчазний спосіб перемовлялася з Джейкобом. «Ні, ми не можемо допомогти. Нам слід залишатися тут», – вів далі він. «Люди приїдуть, щоб побачити тебе, а не довколишні краєвиди». ми нахмурилися до нього. «Ні, мені не доведеться нікуди йти», – відповів він. Тоді поглянув на Едварда. Його обличчя вразив здогад, що він може помилятися. «Чи доведеться?» Едвард завагався. «Давай, кажи!» Напруженим голосом заохотив його Джейкоб. Він теж був уже на межі, як і ми всі. «Ті вордалаки, що приїдуть сюди, не такі, як ми!» Пояснив Едвард. «Тільки та родина, окрім нашої, має повагу до людського життя. Проте і вони не надто високої думки про вовкулак. Може, буде безпечніше...» «Я про себе можу подбати сам!» Перебив його Джейкоб. «Безпечніше для Ренесме, провадив Едвард. «Якщо шанси, що в її історію повірять, не будуть затьмарені нашою спілкою з вовкулаками». «О, такі друзі! Вони повернуться до вас спинами тільки через те, з ким виводитися. «Гадаю, за нормальних обставин, вони до цього нормально б і поставилися». «Але ти маєш розуміти, прийняти Несі ні для кого з них не буде легко. То навіщо робити це ще важчим?» Вчора увечері Карлайл пояснив Джейкобові правила стосовно безсмертних дітей. «А ті безсмертні діти були справді такі не керовані? запитав Джейкоб. «Ти не можеш навіть уявити глибину ран, які вони полишили у вурдалацькому колективному підсвідомому. Едварде!» Мені й досі було дивно чути, що Джейкоб вимовляв Едвардова ім'я без гіркоти в голосі. «Я знаю, Джейку. Я знаю, наскільки тобі важко триматися від неї на віддалі. Ми побачимо на місці». Поглянемо, як вони взагалі на неї реагуватимуть. У будь-якому разі, наступні декілька тижнів, Несі здебільшого зберігатиме інкогніто. Вона залишатиметься в нашому будиночку, доки не прийде час представити її. І якщо ти триматимешся на безпечній відстані від цього будинку, з цим я упораюся. Отож, уже зранку ми матимемо гостей, ага? Так, це найближчі наші друзі. У цьому разі, Либонь, буде краще, якщо ми від них взагалі нічого не приховуватимемо. Ти можеш зуставатися тут. Таня все знає про тебе. Вона навіть знайома з сетом. Так, це правда. Ти маєш розповісти Семові, що відбувається. Що в лісі скоро можуть з'явитися незнайомці. Вірно, підмічено. Проте після вчорашніх подій я маю повне право мовчати і не попереджати їх. Зазвичай дослухатися до Аліси – єдиний правильний вихід. Джейкобові зуби скриготнули, і я бачила, що він цілком поділяє Семову думку про те, як учинили Аліса та Джаспер. Поки вони розмовляли, я рушила до вікон у двір, намагаючись удавати хвилювання й відстороненість. Не так уже й важко було це зробити я сперлася головою об стіну, яка розділяла вітальню кухню. Саме тут стояв комп'ютерний столик, я пробіглася руками по клавіатурі й далі визираючи у вікно на ліс, наче роблю це несвідомо. Цікаво, а вампіри взагалі роблять щось несвідомо. Мені здавалося, ніхто особливо не придивляється до мене. Але я не хотіла озиратися, щоб перевірити. Монітор спалахнув і ожив. Я знову пробіглася пальцями по клавіатурі. Потім побарабанила пучками по столу, ніби замислилася. Ще раз по клавіатурі. Бічним зором я оглянула екран. Джей Дженкса не було. Проте був Джейсон Дженкс, правник. Я торкнулася клавіатури, наче на самохідь погладила кота на колінах, про якого цілком забула. Для своєї фірми Джейсон Дженкс створив елегантний веб-сайт, але на головній сторінці була вказана зовсім інша адреса. Теж у Сієтлі, але поштовий індекс не той. Я запам'ятала номер телефону і знову ритмічно пробіглася по клавіатурі. Цього разу я шукала за адресою, але не знайшла нічого, наче така адреса взагалі не існувала. Кортіло зазирнути в карту, проте я вирішила, що і так занадто привертаю увагу. Ще один рух знищити сліди своїх пошуків. Я й далі дивилася у вікно, кілька разів потарабанивши по дерев'яній рамі. За спиною почулися легкі кроки, і я озирнулася, сподіваючись, що втримала той сам вираз обличчя, як і раніше. Ренесме потягнулася до мене, і я розкрила їй обійми. Вона застрибнула мені на руки, від неї міцно пахло вовкулакою, і притулилася щокою мені до шиї. Я не була певна, що витримаю це, Хоч як би я не боялася за своє життя, за Едвардове, за всю родину. Це був і близько не той жах, від якого стискається все внутрі, і який я почувала за свою дочку. Має бути можливість урятувати її, навіть якщо це було останнім моїм учинком. І зненацька я збагнула, що це єдине, чого я прагну. Я витримаю все, що випаде мені на долю, але не загрожую її життю. Тільки не це». Вона була єдиним, що я мусила вберегти. Чи Аліса видала, як я почуватимуся? Ренесма легенько торкнулася долонькою моєї щоки. Вона показала мені моє власне обличчя, потім обличчя Едварда, Джейкоба, Розалії, Есме Карлейла, Аліси Джаспера, обличчя всієї моєї родини. Ми хотіли дедалі далі швидше. Сет і Лі, Чарлі, Сью, Біллі. знову і знову. Вона була схвильована, як і всі ми. Проте вона була просто схвильована. Наскільки я бачила, головне Джейкоб від неї приховав. Приховав те, що в нас немає надії. Що за місяць ми всі помремо. Вона зупинилася на Алісиному обличчі, була збентежена і сумувала. Де Аліса?» «Я не знаю», – прошепотіла я. «Але ж це Аліса. Вона все робить правильно. Як завжди. Правильно для Аліси, принаймні». Мені було боляче так про неї думати, але як іще можна було пояснити її поведінку? Ренесма зітхнула. Вона ще більше засумувала. Я теж скучила за нею. Я відчула, як кривиться моє обличчя, шукає вираз, який би відповідав жалобі, що панувала всередині. Очі були дивно сухі. Я кліпнула, відганяючи неприємне відчуття, і закусила губу. Коли зробила наступний вдих, повітря застрягло в мене в горлі, Ніби я отот задихнуся. Ренесме відхилилася, щоб поглянути на мене, і я побачила відзеркалення власного обличчя в її думках і зіницях. Я мала такий точно вигляд, як і Есме сьогодні зранку. То ось воно як, коли кортить заплакати. Очі Ренесме наповнилися вологим блиском, поки вона спостерігала за мною. Вона погладила мене по щоці, нічого не показувала, просто хотіла підбадьорити. Я ніколи не уявляла, що зв'язок матері й дочки між нами перевернеться до гори Дригом, так як це завжди було між мною та Рене. Але ж я ніколи й не могла загадувати на майбутнє. Сльоза на бубня віла в кутику ренесненого ока, і я стерла її поцілунком. Вона вражено діткнулася ока і витищилася на вологий слід, що лишився на пучках. «Не плач», — мовила я до неї. «Все буде гаразд. З тобою все буде чудово». Я знайду вихід. Навіть якщо це буде останнє, що я зроблю, я врятую Ренесме. Тепер я була цілком переконана, що саме це для мене залишила Аліса. Вона знала напевне. І вона залишила для мене вихід.